O Grupo Cine do Shopping Eusébio Traz a você A grande estreia do filme O Batman. Batman Estreia dia 3 de março Ingresso já à venda Em nossas bilheterias e no site Garanta agora mesmo seu Siga o Grupo Cine nas redes sociais E confira nossas programações Venha, traga sua família Convide os amigos e divirta-se Todos pagam meia de segunda a quinta. Grupo Cine, no Shopping Eusébio. Venha e divirta-se. O Grupo Cine do Shopping Eusébio traz a você a grande estreia do filme O Batman. O Batman.